rugăciune pentru înțelegerea tainei ascunsă în pilda Zezaniei. Doamne, Isus, să-i lui Dumnezeu, te iubim, te slăbim și îți mulțumim, fiindcă pentru noi pilda Zezaniei ai rostit și înțelesul lui cel adânc ne descoperit, căci Zuzania este cea care aduce ureciunea custodirii, este răutatea cea veche. Este biblicleanul brăjmaș care aruncă prin sinagogii de satani, sămânța răului ca să distrugă minunea creației și a jertfei tale. De aceea te rugăm, dăruiește-ne puterea de a, de -a face praf și fulbere pe toți demonii sub picioarele tale, ca să se împlinească făgăduința Tatălui ceresc, că îi va pune pe toți dușmanii tăi așternut picioarilor tale, ei sunt dușmanii Tatălui Ceresc ai Tăi, ai Duhului Sfânt, ai Tuturor Sfinților, ai Puterilor Cerești, dar noi cu ei ne duceam. pentru ca în slaba Ta, cu cinste, cu rod bogat, cu rugăciuni, în să Te putem înțâmpina la cea de-a doua venire a Ta. Doamne, Iisuse Hristoasă, Domn al Cerului și al Pământului, Te iubim, Te stăvim și îți mulțumim, fiindcă semnele sfârșitului acestei luni ne-ai descoperit. Pe Sfinții Tăi, Apostoli, Mucenici, ucenici, i-au ucis neamul nostru la o tălhărit. Timp de două mii de ani, cu noi, toate asupririle, ura răilor, Alături de noi le-ai suferit. Pe tăi -ai și tăi i-ai opritit și s-au mântuit, S-au spintit, s-au desăvârșit. Curiciunea pustirii adusă de Jujanie, Sămânța răului cel vechi, Biserica ta din apus a lovit, Bisericile tale de a golit, mii de rătăci tărhări, ucideri, Plunc Poții, desfrânări, secte, vrăji, milioane și miliarde de suflete la iar au aruncat, au nenorocit și locul cel sfânt, altarele tale, cu munieri de preoți, cu falși preoți, cu arherei nevrednici, le-au pândărit, cu o sălbatice, cu războaie le-au distrust, pe slujitorii tăi cei vrednici i-au ucis, i-au plegonit odoarele le-au ușecuit. De aceea, noi, porunca ta, rugați-vă să nu fie fuga voastră iarna, nici sâmbăta am împlinit. Și ei, tu ieri blânde, pentru sărmanii tăi ai rânduit. Doamne Isuse Hristoase, Fiul cel iubit al Tatălui Ceresc, te iubim, te slăbim și smuținim, dincă taima celor trei zile de întuneric, când soarele s-a făcut negru ca un sac de păr și luna întreagă s-a făcut ca sângele și stelele cerului au căzut pe pământ, nou ne descoperit. Pe noi să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, slujitorii tăi ne-au sfătuit. Cu sfinte icoane, cu candele le aprinse ca pecioarele înțelepte, Cu tămâia rugăciunilor de iubire, Slavă, mulțumire, să ne pregătim, Să privegem în curăție să trăim, Ca slugile vrednice să te slujim ne-am nevoit, Talanții să-i înmulțim, Cu sfintele taine să ne slunțim, Pentru ca în slaba ta să te putem întâlni La cea de-a doua a ta, noi, milioane de jertă am suferit, de aceea te rugăm, trimite îngerii tăi, să adune toată zâzanea de pe pământ, să o ardă, s -o îmbroată, mormânt, iar pe noi grâul tău cel minunat să ne aducă la tine, căci cuvântul tău rămâne nestinulat.